80. Джульєта проминула двері шлюзу і пандус, ігноруючи трупи навколо, зосередившись на кожному кроці. Найважча частина залишилася позаду. Перед нею був відкритий простір і розкидані рештки, замість яких Джульєта воліла б бачити каміння. Зорієнтуватися було легко. Вона просто повернулася спиною до напівзруйнованого мегаполіса на обрії, того самого, до якого йшла ціловічність тому та попрямувала у протилежний бік. На шляху, який прокладала собі жінка в ряди годи, траплялися мертві тіла. І тепер це більше засмучувало, ніж під час попереднього походу. Здавалося більшою трагедією, адже вона встигла пожити в домі цих людей. Джуліята ступала обережніше. Обходила їх із тією пошаною, на яку вони заслуговували, жалкуючи, що не може зробити для них нічого кращого лише пожаліти. Трохи далі їх поменшило, а потім вона залишилася наодинці з мертвим краєвидом. Видираючись обвітряним пагорбом, жінка усвідомила, що шелестіння дрібного піску, який бився об її шолом, надиво знайома і навіть заспокійлива. Це був світ, у якому вона жила, у якому всі вони жили. Крізь прозорий купол шолома все було видно більш-менш виразно. З гори нависали хмари, сірі і похмурі. Вони стрімко мчали кудись і здавалися розлюченими. Пил клобачився низько над землею. З каміння стирчали гострі зубці, ніби його відкололи від більшого шматка, напевно, за допомогою машин, що насипали ці пагорби. Досягнувши краю ущелини, Джульєта спинилася і оглянула панораму. Тут гуляв лютий вітер, а її тіло нічим не було захищене. Вона широко розставила ноги, щоб не впасти, і зазирнула в перевернутий купол перед собою, туди, де віднівся плаский дах її домівки. Жінка охопили водночас і захват, і жах. Ранкове сонце освітлювало лише вершечки далеких пагорбів, і вежі з камерами ще вкривали тінь. Там досі було темно. Вона встигне. Перш ніж вирушати схилом донизу, Джульєта задивилася на низку западин між пагорбів, що тяглися до самого обрію. Вони точно відтворювали схему. П'ятдесят однакових угловин. І спало на думку, несподівано і болюче, що незліченні інші люди проживали свої дні зовсім поряд. Живі люди. Бункери, крім її власного та мертвого сімнадцятого, в яких люди не здогадуються, що вони на самій на світі, що багато інших так само прокидаються та йдуть на роботу, до школи, можливо, навіть на очищення. Джуліета зупинилася і оглянула весь краєвид, думаючи про те, що, може, хтось іще бреде, котроюсь угловиною саме в цей час. У схожому костюмі і його думки заполонив зовсім інший страх. Якби вона могла гукнути тій людині, то покликала б її. Якби могла помахати в усі приховані камери, зробила б це неодмінно. Із цієї висоти світ розгортався інакше, в інших масштабах. Її вигнали кілька тижнів тому, вона могла загинути на схилі пагорба перед своєю домівкою, а потім у затоплених глибинах бункера номер 17. Але ні там, ні там не загинула. Можливо, це станеться тут, цього ранку, разом із Лукасом. Вони можуть згоріти разом у тому шлюзі, якщо її перечуття підвело, або лежатимуть на пагорбі і розкладатимуться. Ще одна пара, чия близькість, народилася з вічей душних розмов до пізньої ночі. То був тісний зв'язок між двома душами, які відчували скруту, і про нього ніхто ніколи не говорив. Джуліета обіцяла собі ніколи більше не кохати таємно. Взагалі ніколи не кохати. А цього разу все було гірше. Вона тримала це в таємниці навіть від нього. Навіть від себе. Можливо, це був ще під смерті невблаганного косаря, що ж бурляв пісок і токсини у її прозорий шолом. Яке значення мало все це, коли світ виявився таким широким і розмаїтим? Певно, її бункер виживе. Інші бункери також. Джульєту вдарив потужний порив вітру, ледь не вирвав із рук згорнуту ковдру – вона відновила рівновагу, зібралася на силі і рушила далі. Спускатися було набагато легше, адже йшла до свого дому. Спустилася з вершечка, добре розглянувши цілком тверезим поглядом цей сумнівний краєвид, згинаючись від різкого жорсткого вітру. Попрямувала вздовж ущелини, де зустрічалися два пагорби. Джуліета йшла до сумного подружжя, яке, обійнявшись, позначало її долоносний, відчайдушний і виснажливий шлях додому. Швидко дісталася пандуса. Ззовні не було нікого. Сонце досі ховалося за пагорбами. Поспішаючи з хилом чи бачить хто на екрані, як вона наближається до бункера. Біля підніжжя пандуса стояла біля важких металевих дверей і почала чекати. Перевірила ковдру з термоскочу, подумки, повторила послідовність дій. Сценарій був продуманий ще під час підйому на вищі рівні мертвого бункера і в її божевільних мареннях, і впродовж прогулянки з зовнішнім світом. «Це спрацює», – запевнила вона себе. Матеріал надійний, єдиною причиною, з якої ніхто раніше не виживав під час очищення, була відсутність будь допомоги. Прибиральники не могли взяти з собою інструментів чи чогось іншого, а вона дещо взяла. Час, здавалося, зупинився, ніби Джуліета забула завести свій витончений коштовний годинник. Грунт сповзав з краю пандуса, коли жінка нетерпляче тупцяла, думаючи, що, можливо, очищення взагалі скасували, і вона помре тут сама. Це було б краще, вирішила нарешті. Глибоко вдихнула, жалкуючи, що не запаслася киснем на зворотній шлях. Про всяк випадок. Та була надто стурбована очищенням, щоб розглянути інші варіанти. Наприклад, що воно взагалі не відбудеться. Після нескінченно довгого очікування, в страшній нервовій напрузі, задихаючись від шаленого серцебиття, вона почула за дверима звуки – металеве скриготіння механізмів. Джуліета зосередилась, руками побігли терпкі струмочки, горло стиснулося. Починалося. Вона зрушила з місця, дослухаючись до гучного гуркоту важких дверей, які збиралися вивергнути бідолашного Лукаса назовні. Джуліета розгорнула частину ковдри і приготувалася. Все станеться дуже швидко, вона знала це. Але вона тут головна. Ніхто не зможе вийти і зупинити її. Зі страхітливим скриготінням двері бункера номер 18 прочинились. І на неї з шипінням ринув потік аргону. Джуліета ступнула вперед, і її огорнув туман. Вона рухалася на осліп, розмахуючи вільною рукою, притиснута до груди ковдра з шелестом трипотіла. Жінка очікувала, що от-от вріжеться в Лукаса, почне боротися з приголомшеним наляканим чоловіком і готувалася стримати його загорнути в ковдру. Але в проході нікого не було. Ніхто не намагався протиснутися в щелину прочинених дверей, рятуючись від полум'я, що от-от мало очистити шлюз. Джуліати лед не впала всередину. Її тіло готувалося до зіткнення, мов чобіт, що намацює сходинку в пітьмі, натомість втрапляючи в порожнечу. Коли Аргон вийшов і двері почали зі скриготінням зачинятися, у неї з'явилася крихітна фантастична надія, що очищення не відбулося, що двері просто відчинили перед нею, запрошуючи додому. Можливо, хтось побачив її на пагорбі, скори стався нагодою, пробачив її, і тепер усе буде гаразд. Але щойно хмара газу розвіялася, Джульєта зрозуміла, що все не так. У центрі шлюзу на колінах стояла людина в комбінезоні для очищення поклавши руки на стегна, дивлячись у бік внутрішніх дверей. Лукас. Джуліета кинулася до нього, коли в шлюзі вже розквітли перші вогняні квітки. То сопла випилюнули язики полум'я, що відбивалися в облискучому пластику. Двері позаду гупнули і зачинилися, замикаючи їх обох усередині. Джуліета строснула ковдру, розгортаючи її. Обійшла чоловіка, щоб він її побачив, щоб знав, що він тут не сам. Шолом не приховав цього від Лукаса. Він скочив, злякано здійняв руки, а полум'я вже розгорнулася у нього за спиною. Джулієта кивнула, знаючи, що він бачить її крізь прозорий шолом, навіть якщо вона його бачити не могла. Крутнувшись і змахнувши ковдрою, тисячу разів робили цей рух подумки. Накрила нею голову чоловіка, а тоді хутко впала на коліна і сама залізла під накриття. Під термоскочем було темно. Температура зовні підвищувалася. Джуліета спробувала крикнути Лукасу, що все буде гаразд, але її голос звучав приглушено навіть для неї самої. Підтикаючи краї ковдри собі під ноги, вона сіпала її, поки не закріпила. Потім нахилилася і спробувала підтикнути її під чоловіка, щоб його спина була повністю захищена. Лукас, здавалося, зрозумів, що вона робить. Поклав свої рукавіці її на долоні. Вона відчувала, який він спокійний. Жодного тремтіння. Їй не вірилося, що Лукас зібрався чекати вогню, обрав його замість очищення. Не пригадували, щоб хтось колись зробив такий вибір. Це стурбували її. Вони тулилися одне до одного, в пітьмі навкруг розжарювалося пекло. Язики полум'я лизали термоскоч, чарпали ковдру з відчутною силою, ніби поривами вітру. Температура щомиті зростала. Над губою та на чолі в Джульєти виступив під, навіть попри якісну обшивку комбінезона. Ковдри не вистачить. Вона не вбереже життя Лукасу в його комбінезоні. Жул'яти боялася лише за нього, навіть коли відчула жар на своїй шкірі. Її паніка, здавалося, передалась йому, а може він просто гостріше відчував опіки. Його рукавиці на її руках тремтіли, а потім він буквально збожеволів, передумав чи почав горіти, щось намислив. Лукас відштовхнув її геть. Коли він почав вилазити з-під їхнього захисного куполу, допомагаючи собі ногами, під ковдру проникло яскраве світло. Джуліята закричала йому, щоб зупинився, поповзла за ним, хапаючи за руку, за ногу, за чобіт, але він відштовхував її, бив кулаками, несамовито намагаючись звільнитися. Ковдра впала з її голови, і світло ледь не осліпило. Вона відчула пекучий вогонь, почула, як тріскається, плавиться шолом, побачила, як прозорий пластик перед нею пузириться і деформується. Не бачила Лукаса, не відчувала його. Лише сліпуче біле світло і нестерпний жар, що пропікав там, де комбінезов зморщився і торкався до шкіри. Джуліета заволала від болю і натягла ковдру на голову, вкриваючи нею прозорий шолом. А полум'я лютувала. Лукаса не бачила. Його не було поруч. Жінка ніяк не могла б знайти його. Її тіло вкрили тисячі опіків, не наче десятки ножів увіткнулися в неї. Джуліета сиділа сама під тією тонкою захисною плівкою, підсмажувалася, терпіла на людський біль і ридала гарячими слізьми. Усе її тіло здригалося із схлипувані злості, вона проклинала вогонь, біль, бункер, цілий світ. Зрештою, сльози скінчились і пальне вигоріло дощенту. Смертельно висока температура знизилася до просто дуже високої, і Джулієта змогла скинути ковдру, з якою валував дим. Її шкіра досі горіла, пекло скрізь, де вона торкалася до внутрішньої стінки комбінезона. Джульєта пошукала очима Лукаса і виявила, що довго шукати не доведеться. Він лежав біля дверей в обуголеному комбінезоні, а в тих нечисленних місцях, що вціліли, тіло вже почало розсипатися. Шолом був на місці, прикривав страхітливо обгоріло обличчя, але він розплавився і деформувався набагато більше за її власний. Жінка підповзла ближче, помітила, що двері ззаду прочинилися, що по неї прийшли, що все скінчено. Її знову спіткала невдача. Джулієта завила, коли побачила, що там, де комбінезони карбонової підкладки повністю згоріли, видно, частини тіла Лукаса. Ось його рука чорно відкипяває, його живіт дивно роздутий. Його крихітні долоні, такі маленькі, тонкі, вигоріли до. Ні. Вона нічого не розуміла. І знову заридала, обхопила рукавицями, з яких валував дим шолом, укритий пухарцями, і скрикнула від подиву, злості й полегшення. Мертвий чоловік. Перед нею був не Лукас. Це був чоловік аж ніяк не вартий її сліз.